Négy. Shields hallgatja a kvájfolyó szakadatlan zúgását, amelyet megszűr a tájföldi dzsungel, és különös levertséget érez. Megszokta már gondolatainak és cselekedeteinek ezt a szünet nélküli zenéjét, de ma nem ismer rá sem a hangerejére, sem a ritmusára. Sokáig vár mozdulatlanul, nyugtalanul. Minden érzékszerve riadó készültségben van. Lassanként a környező anyagi világ más meghatározhatatlan tényezői is furcsának hatnak. Az a benyomása, hogy valami megváltozott abban a környezetben, amely a vízben töltött éjszaka és a hegycsúcson töltött nap alatt szinte összefort vele. Nem sokkal hajnal előtt kezdődött. Először megmagyarázhatatlanul meglepte, majd megzavarta valami különös érzés. Érzékeinek homályos közvetítésével fokozatosan úrrá lett a tudatán, majd gondolattá alakult át, egyelőre zavaros gondolattá, amely kétségbeesetten keres egyre világosabb kifejezési formát. Napkeltekor még nem bírja pontosan megfogalmazni, csak a következő mondat telik tőle, valami megváltozott a híd és a kváj folyó légkörében. Valami megváltozott. Halkan megismétli ezeket a szavakat. Sajátos érzéke van a légkörhöz, és ez szinte sohasem csalja meg. Közérzet egyre rosszabb, végül aggodalom veszed rajta, és ezt észokokkal próbálja eloszlatni. Nyilvánvaló, hogy valami megváltozott, de ez természetes. A zene is másképpen szól, ha máshonnan hallgatjuk. Most az erdőben vagyok a lábánál. a vízhang más, mint a hegycsúcson vagy a vízben. Ha ez a munka sokáig tart, a végén szózatokat fogok hallani. Kinéz a lombok közt, de semmi különöset nem észlel. A hajnal éppen csak megvilágítja a folyót. A túlsó part egyelőre tömör szürgeségbe burkolózik. Krákként szeríti magát, hogy ne gondoljon másra csak a haditervre és az akció pillanatát váró különböző csoportok elhelyezkedésére. Az akció küszöben áll. Éjjel négy partizánnal lejött a figyelőállásból. Azt a helyet foglalták el, amelyet worden a, a vasútvonaltól nem messze a sinek fölött kiválasztott. Maga Vorden két másik tájföldivel odafönt maradt az aknavetők mellett. Onnan tekinti hát az egész színteret. Készen rá, hogy a nagy csapás után beavatkozzék. Number a határozott így. Megértette a barátjával, hogy minden fontos poszton szükség van parancsnokra. Egy európaira, aki ha kell, dönteni tud. Nem lehet mindent előre látni és előre kiadni a végleges parancsokat. Gordon fejet hajtott. Ami a harmadik, a legfontosabb láncemet illeti, az egész akció rajta múlik. Joyce most már több mint huszonnégy órája van oda át. éppen szemben. A vonatot várja. A szerelvény éjjel elindult bankokból. Hírt is kaptak róla. Valami megváltozott a légkörben. Most már a golyó szóró mellé rendelt Tájföldi is nyugtalankodni kezd. Feltérdel úgy kémleli a folyót. Sirs aggodalma nem szűnik. A bennem motozó érzés még mindig szeretne pontosabb kifejezést találni, közben azonban kibúvik az elemzés alól. Sirs gondolatai vadul ostromolják a kétségbeejtő rejtét. A zaj nem ugyanaz. Erre hajlandó volna megesküdni. A sínsz mesterségét emberek ösztönösen és nagyon gyorsan emlékezetükbe vésik a természet elemeinek szimfóniáját. Két-három alkalommal is hasznot húzott már belőle. Az örvények csobogása, homokhoz súrlódó vízmolekulák sajátos sziszegése, az áradatban hajladozó faákak ropogása, mindez ma másféle halkap hangversennyel szolgál. Igen. Alkabban szól, mint az este, ez biztos. Sírsz, komolyan eltűnődik. Hát, ha kezd megsiketülni? Vagy az idegei vannak ilyen rossz állapotban? De az lehetetlen, hogy a tájföld is éppen most siketüljön meg. Aztán van itt más is. A benne otozó érzés egy másik eleme hatul hirtelen a tudatába. A szak is más lett. A kváj folyó szaga sem ugyanaz ma reggel, Mindent elnyom a nedves iszap kigőzörgése, mintha csak halastó partján lennének. River Quai down, kiált fel egyszer a tájföldi, és minthogy a fény lassan életre kelti a szemközti part részletét. Sirs előtt hirtelen minden megvilágosodik. A fa, a nagy, vörhenyes fa, amely mögött Joyce rejtőzik. Az ágai nem lógnak többé a vízbe. A Quai folyó leapott. Szintje lejjebb szállt az éjjel. Mennyivel? Talán egy lábból. A fa előtt a meredek lejtő tövében kavicsos partszegé bukkan elő. Itt ott még vízcseppek látszanak rajta, és csillog a kelő napfényében. A felfedezés első pillanatában sírzt elégedettség tölti el, amiért magyarázatot talál rossz közérzetére, és újra tudja, hogy bízhat idegeiben. Érzése nem csalta meg, még nem bolond. A hullámzás nem ugyanaz többé, sem a vízé, sem a fölötte keringő levegőé. A változás valóban az egész környezetre kihat. A még nedves, új földszegé, magyarázatot ad az iszapszagra. A katasztrófágat sosem fogja fel egy pillanat alatt az ember. A szellem renyhességének bizonyos időre van szüksége. Sész csak Egyenként fedezi fel a lezajlott hétköznapi esemény végzetes következményeit. A Kváj folyó leapadt. A vörhenyes fa előtt széles lapos terület látható, amelyet tegnap még vízborított. A vezeték, az elektromos vezeték, sír szájából trágár kiáltás ki a vezeték, előrántja távcsövét és mohon kutatja az év folyamán felbukkant szilárd. talajt. A vezeték ott van, Jókor a darabja került szárazra. Síz a víz szélétől a meredek lejtőig követi szemével. A sötét vonalat fűcsomók szegélyezik, az ár akasztotta rá őket. De azért nem nagyon feltűnő. Síz azért találta meg, mert kereste. Könnyen észrevétlen maradhat, ha egyetlen japán sem megy arra. De a magas part, amelyet azelőtt meg sem lehetett közelíteni. A meredek lejtő alatt most megszakítatlan partszegély húzódik. Valószínűleg egész a hídig. Én nem látni a hidat. Szinte hívogatja a sétálókat. A dühös csírs legalább úgy látja. A vonatot váró japánoknak azonban éppen elég elfoglaltságuk lehet, ami megakadályozza őket, hogy a vízpartján kódorogjanak. Csírs megtörli homlokát. Az akció sohasem követi híven a tervet. Az utolsó pillanatban egy köznapi, közönséges, néha groteszk esemény mindig felforgatja a legjobban előkészített programot is. Number van, bűnös hanyagsággal vádolja magát, amiért nem látta előre a folyó apadását, és épp ezen az éjszakán kellett bekövetkeznie, nem másnap éjjel, és nem is két éjszakával korábban. A nyílt part, amelyen egy fűcsomó sincs, amely mesztelen, mesztelen, mint az igazság, magához vonza a szemet. A kvájfolyó szemlátomás csokat apadt. Egy lábnyit, két lábnyit, talán többet is az isten. Sirszre hirtelen gyöngeség tör rá. Átkorol egy fát, hogy egy a tájföld előttagjai remegését. Másodszor fordul elő vele életében, hogy ilyen felindulást érez. Először akkor érezte, amikor ellenség vére csorgott végig az ujjain. A szívverése valóban igazán eláll, egész teste jeges verítékben fürdik. Két lábnyit, talán többet is, mindenható Isten, és a töltetek, a plastik töltetek a híd szölöpjein.